Psalmul 105 al credinței Doamne, pentru diamantul credinței că ești fiul lui Dumnezeu, numele apostolului Simon în Petru l-ai schimbat. Doamne, așa cum rotula ca piatra din capul unghiului pentru piciorul omului ai zidit, tot așa biserica Sfântului Petru pe credință la Roma ai rânduit. Doamne, așa cum mintea în capul omului ai așezat tot așa prin Sfântul Apostol Andrei, darul celor din chemați ne-ai dat. Doamne, tare ca piatra de iaspis, safir, halcedon, smarald, sardonix, sardiu, hrisolit, beril, topaz, hrisopaz, heacint și ametist, credința apostolilor ai arătat. Doamne, așa cum pe pietrele credinței apostolilor, temeliile cetății tale ai așezat, tot așa mărgăritarele credinței noastre în mâna ta le-ai adunat. Doamne, așa cum pe apostolul Petru, din marea îndoierii, cu mâna credinței l-ai ridicat, tot așa pentru puțina noastră credință, cu boli, foame, răzbaie, cu tremuri, prigoniri și încercări neicertat. Doamne, când trupul ca o floare în țărână a căzut îngerul Tău, cu mărgăritarul credinței sufletului nostru drumul spre cer l-a făcut. Doamne, când sub piatra credinței, mânia, mândria, lăcomia, desânarea, zgârcenia, invidia, lenea, a inimicit, în grădina sufletului, mila, curăția, blândețea, cumpătare răbdarea, smerenia, iubirea ne-au înflorit. Doamne, așa cum pe apostolul Petru, pentru iubire, l-a iertat, fiindcă de trei ori de Tine s-a lepădat, tot așa pe noi, fiindcă Te-am iubit, de lepădarea de la ortodoxie ne-ai ferit. Doamne, așa cum prin lipsa credinței, ispita în Iuda și în iudei a intrat și ca ucenici, ai satanei te-au trădat, tot așa după măsura credinței, calea adevărul și viața prin ortodoxie, numai aleșilor tăi le-ai arătat.